بسم الله الرحمن الرحیم باب المنصوراتی والملح داباب باب چې ایمان نووی رحمت الله له ذکر کوي دادا شه دې لک چې فقہ کې مسائل شطاوي مسائل شرطه مسائل متفرقه مسائل منثوره دا عناونات ور کوي کوي نو د قران کریم او د احادیث او د فقيه یو بل سره اړیکت دا د دغ پرض بعد رسول شيعه نو چې کوم مسائل راځي هغه د دی باب سر تعلق اوس بدی کې باندې احادیث ذکر کوي چې دا بدی یو خاص موضوع سره تعلقق نه ساې بابل من نفر دی او تعیر جیوه کوئ نفر د ملغ لر چې د نه خوو ته وئ د مقصد دا دی چې ملغررې در ته د ش شقرران د ه الله د پ شااکور شخې وما والله کتاب وو تپ د پارا و ما تهجرړې سومم دی وماوتته چې نشرول مرجاني اما تغییر چې دا نشر خوب اخبارو که مستعمدی گی دمعانیو پدحاز او تا غرست و مرجان زکر کردی مرجان ته وی دی سر نفر مناسب دی نچه نشر اما ایچه نفر و مرجان شد نچه نشر مرجان مرجان مدن نیدی کردی بیس سا علاوی شیر او دیر ملیانی نشر مرجان ہوئی دا نفر و مرجان دی باب المنصورات او ملح دا حیبتی خبری مالگینی خبری حیبتی خبری ملح عن النوات بن عسام سمعان رضی اللہ تعالیٰ نو قال ذکر رسول اللہ صلی اللہ دا دا دا. دا علیہ وسلم الدجال ذات غدات دجال واقعی رہا دستار جمی تقریر السلام یو ذلد یو رضید دجال او دغدات ترزات او ذکر کوي د پارغ دی چر رضوان چه مطلق وخت فقط فزفي ورفان او قطوال اوقود دجال وراكي ورفا اجتوال او کو ورفا حتا ظننناه في طهائف النخل دا چې خبرې وکړي قطوال او ورواله کنا اشی نه دی د الله تالا په مقابله او د کافررو او دبيدونو مقابل کې ډېر وچتی یته اعلاو منګمانو کو چې دی په دی جاخ د کجرو کې د کا نهخل ماتې د کجررو جاخ بټي سال دا رونا لي کله جمونږ مع خامین کې نوبی د اسلامزه خرالو هرفاغالي کا سلانو نوبي اسلام په مونکې دا خبره اوباللو مقابلهې دي غ ډېر بت کېشي دي فقالناشان کوم محمد رول الله صلله الله عليهوسلم استستاسو س سا کې سال داوللي கொ غ دی که نه قنا یارسول الله راكرته د جاله ال غذاته سر تاسو د جاې کر کرد د په حتى زنا في تافت نق فقال ب اسلام غیر د جاال خوا بنیعلیکم د دجال علاوه ډیر یو ان کی چیز موجود ده پتا شو کی ماتا تاسو باندې ډیر یو ان کی چا دي او او دنیا دا نن وګورا دجال خلاله خبره په دنیا کې مسلمان کته شاید یو خذو پسی ولیداب لنډانه چته ملاويږي دې کنه په دې باندې کمزښت وې وړ دې په دې شپکورو دې دا دې په دې شپکې نو ولي صالحو ما شیطان بني و سره دی یو به شي پرې دی لکه دا ولا ستي شي دی کله یو د یو ټل کې ګولاندا کله بل دې ګورندنه ګولاندا او بیا کال یې جاي او سکوله ا دې نجوس خوري لوکرا کوچره سپای د سپای نوم لاندې زګه تاریخ لاندې هم د کریسټمالونی کله چې د کریسټ پی دی دا خو کله بل تر دې نه نور څه ته مې معلوم لګا هغه د کریسټ کې که نه چنګاونی سپیره یې مې کیږي لګا او دا خیالې دا دي چې زه پیشي او زما چې د دولت او زما تنخواه دا تنخواه په تندر لاوګه په تندر لاوګه چې حیا او عزت ته کې راستل کیږي لگا حیا او عزت ته کې راستل کیږي پیسې ګرمه ديو نبی رسول الله صلی الله علیه وسلم غیر الدجال اقوى فني علیکم پاس چې بانه چه ما دیر د ده بجال نیرای او بل سیز ده چگه دنیا ده او خضی دی ها پیش دیکنه مال او دولت ده اوہدی دی ایو خروجو وآنا فيكم ك را اووت حال دا ج زدر کوم په انا حججون زورت مقابلكمم جونهكمم تاصدذت نشتري وإ يخررج ولا تو فيكم اوقدر را اووت زدر ک نوم نفمر ان حجج نفسي ارسري خپلدان د طرفنا مقابل کوون کري والله خليفت عله كل سللم من ذادچ الله خليف زما د فار بسلمانباني خو خبر آري إن بے نوجوان دی قططل گونجی سرے دی عینو طافیہ ترگے بکر دا کہانی او شبدہو بیابن ال زاہد ابن قطن وے تبوے جس دی او شان کو مد عبد الرزاہد ابن قطان پشان او سرے او کافیرو وې دا سید عبد الله عبد الرزاہد ابن قطن پشان باندې دی تاسو چې دا راغلي دی لږه سرقہ کو لا خامس شپږس د ښی څڅ سپین دی یو زل دل دل دل دو دو را دي دلته کولی لري دا هیڅ نه نو څو سپین دي خسته وی دا ددو ماتم لا دځي مناظره و نو ماتم لا دځي چې دین رايو سترګ کارو اسبو کاراو تیوا نو مناظره و دی راغله دې میدان ته خو بیا مناظره چې چل شوی دا ورشه دې بیا غنځه شیج وي چې بسې تاسو غوړي د دځل نمونه دلته کا بس دا کټره نه داده کولیږي او اوس ما بيږي وکړه ادا کړو کو ادا کړو دا دې وي شاقط ع hu Kanشب هوبد او داقط فمن ع را کوملکوم د چا چې لاندې کا دلهستاونه ف را آوا حه کااف نو پهبانې اول ayaتونونه د سر د کا دuli innau هاjunیې نند را وتون ک د خل دا ش وال راقي پهلار ک چې ش او د را برده سا د را ترده هلته د را وتون د فعات يمينن پساب بخوری پخی طرف وعات شمالا او پساب بخوری ولا تافا في الارضی ولا تافاو او پساب بخوری پا طرف یا عباد الله فاظبتو ودعا الله بندگان وقلب شئیق اللہ یا رسول الله وما لبتو في الارضی مو گئے اے دا اللہ تعالی لگلی شیویات سور وقف بیدازت قلنگا که قال اربعون یوما صلیخ رضی سور رضی و یوم یاو رض بگه کالغن دی و یومون ما و یومون ما او یورز د میاج غنی یورز د جمع غوندي دی صالیختو رضو کی یورز رض ده کالغن دی فکرل کی دولص میاشی زا خوش ولی دو د رض ده یومی آج غن دی صالیختو کلوا کم میشوی خو دولص میاشو سو, سو میششی دیال نشوی او یور ده جمع غن دی جمع که سو و نو دا و چې د دوه کم شریف څخه راځي که سورې جوړېږي؟ راځي کنه؟ کیږي شریف؟ څنګه کار تشه را؟ نو پینتار دې څوک میاش یو تروااله دې ورڅه دي نو د مسجد بیا نو څو میاش هر یو میاش را سورې دي څو میاشتي؟ او 15 دغړې دې څو دا میاش ته او پینځه لږه دی. ولګي ته څنګه لګي شو د میاشت دیصورور دي پل ل سرهدي د لي د که نه صح جیبه خلکو جیبه خلکو صاعرو يااب که باقی مادره دي با پشان د عام ورو ستاسووي والنا یا رسول اللهم زوه عد الله تاه لګلی شوي یا دغا لیک یومون نه دي کاسانه نه دغه یوورست چې د کارغوندي اتکسبي نافې سواتو یوم من ولې مونږ مون د پاره به کا کې په دیېمونږ د غ راځ غم شو چې دا خو د کارون را یو ور بس وی ځ مون د پېه قال نبی دظ اللهله اوقدررو له هو قدره هو اندازه کوي دغېرض کې اندازه ده دي بس د کار حساب به نو د کار نو له حالت کال بنځل به خو اندازي سره د کوي او دا به الله ارچه توفيق ور کوي چې د مستم شو او د مستم شو او د مستم شو او ما شاء الله د موږ سره غمل ښه سره غمل قللا يا رسول الله موږ ايده الله تعالی لريشي او ما اسراعو فل ارضی د دوه موږ وریندې چې د پسمکه غړي 30 د اسراو په پسمکه ګ کا لکه غ فشان د باران است باران هوري او چېوان روستونه شوړي پیاتی یا للق هم خوولې دهکهشا نو تاسو کته کار کوو بر باران دالی رحمت الله دی کې وخت ل ي ما در دا را روان دی لکه ز راړشي او شو بس کل لکه باران است برتخورري چې د شانانه او پسې چېدن نو اواله لې درې او را شوړ نو یالهقومن علىقوم را بهشي دی او قوم ته په درم راهغېله به دا او پر کې فاو منونه به غ به سر راي له او د د به وکې قبولتی او کې خبر به اغا دغا قوني او مرو ی تب لا یجیبونه استفعال به استفااله او با ال په یو ما سره مو پکت دی مور سامانه دی به سمان ته حکممو کې ف سررو دا د باران شروع کې وال عرضو او زمک وال عرضو مکې ته به حکموکې فتونم به بوتي ر وړ ته یم ساره ح هم نو را زیبه پهدي باې ساوي د دی اوګد داغې نه چې کوم دغه واللو ګپون و ګپې ګپ کوپ زر داسیو کولاو کولاو اوس غ ګپونه بهئوهس دغه ور او دا غلان ویني دا بلش کامل دکی دك دکی کامل کی کاملي اذ باه اطلا هو لکثرت اللبن او دا رنګي دتشی و امدو حاصره اوقدو اوقدو تشوالا هم ثم یاتی القوم بیا برشی یقومتا اه فیدعون اغلب دعوت ورکی الله رب عزت کی زمون په وخت کې رسول الله د موندلو په درسنو کی پنځتي یالو تا نو پایردو نه علی قوله بس سرار فوډ بهتییړي په یقونه او بشي ملحلی نه ک دههه لا عیدیم شي او نامواریم نه ده پ لاونو کې ش د معروونو هغ نه امرو او مر ب خایبه او خراب ایبانې خراب ای بانې په یو اخریجی کنوزا کی خزانی براو باسا پتدبعو کنوزها ورپسی بشیدتا پسی خزانی داری کئی عاسی بن نحل لکد مچو مشر د مچو مشر پی جنی باچا قراول سواتوئی قراول د گراول دا قراول قستان سی دکری پدی یو یو پیتای کی یو باچائی اگا ناس کئی نبس دانور و خوراک راڑی اگا باچائی نج کلا دې بچی را دي یو بچابل پیدا کیږي چې بچابل پیدا شي غوږ هغه دا نه راو دنګي چې راو دنګي ور دي کې دا مچې په راو دنګي چې موږ د د پړ ډلې زر د زرلای شي پټای په بل کې بس هغه ته استا صاحب چي شو نستا مرخص نو با سره ته دی هغه راځي بیا بل دا یو یو بچا پیدا کیږي نو دې کلا کچور کوي هله کوي وې دا و چورو کو تاسو مچور اکر دي وی ری په دې ګلیو بیا خري بل خرابې دی او بل نو دا هم کې پورا او د سپکې د ازری چې هغه بچی راړي خالص صداری چې بارځي ګورونه صد باچا سر سوقیدارانی او سپدي دی باچا سر سوقیدارانی شراجه یو و بو هی چې پیښی شو او هو دا په غلط ځای کې را تشوي دا په لور ته شریک شي بس ملایکی وي ته مونږ بدنامای سره د مچونم عبرتناک نه شاتواله او ځان بدنامای دا نکار ګوري نکار نو دا د دې یو اتفاق دی نو لکه څنګه چې هغه قراول غ یو مچو په پسې ي داسې به زمکې دا خانېدي د پس چې د غ را و را رواني ب کارور پسې به را روان کارون برونېګوان مولې جواب راکی کې ثم نه سم رو را جوران یو شوي ته بهازېمونطلی داسې پاوان دک شبابن نوجوان سی پتور بیووی نو نوجوان په یې بوهو ب په توه به وي په یته هو جزلت نوکس پهېغه ل دوه سي رمیتته غرض اے پدی اے کومشتلو دے چابانی د غشی بانی رمیت الغرض رستره رضی ودا حد کی او ځای کی شته کې نشته را ګرستو الهدف الذي يرمى اليه بالنشاب او بری را او ګرزي را په ټوکړی په شان دی وشتلو د نخي لکه نخ چه سړې ولی او دو ټوکړی کی کنه داسې به دین دو ټوکړی شي لکه ثم يدعو هو يا فصا فيقبل وبارفاش حلق بذاخری چوه او هیته وڅوتني غلا ونیګل و یا تحلل وجهه مخ په پړه کو یزحکو خان دیبا په بینما هو کذالک ده بدک سیوی اذ باص الله تعالی المسيح ابن مریم الله تعالی بچ ابن عیسی از د مریم چېن اغا راولېږي پایرزلو عند مناره عند المناره البيضا ده بسټی مناره سره کوږي شرقیه د او د مصر مشرق طرف باندې بینما هرودتین دو سادری بئی مزداری محرودتین الله الله محرودتین دو رنگداری سادری گلدار سادرہ چل سبتکار رہا دی خوب مزدار سوچ سوالہ سادر خواہ چاوہ خواہ چاوہ سره خواہ چاوہ خواہ چاوہ چاوہ دا بے اچھوالی سبحان اللہ واضعن کفی علا اجنحت ملکین mbwa La suraday ki hudi po wazaro dudoo malao e tata araasau, kala ci saarak te taasan kataraas na anga bala si cidinaga, ma cidina pakataurdi waydaharaapahu, kala jeporta kinutta hadda min ho Joma انقود الجمان نوراو گو غرزی کی داغینا قطرے کلو لو اے پشاند مر غلرو پلایا حلو لے کافرین نبشی کے دے دیو کافر نیجی دوری حانا فاتحی چیدے محسوسی اغا حواد ساددو اللہ ماتان نگر خبہ دیری تکی بوکہ خان کی کی کی با اے تیسا رسلا دو با الله دی معافيو کی جاهلیت دزر دو فرموله شې ویل دا چې دغه وخت تا واره و چې دغه را جمهور دی کی بلل دا بیا تاسوګه شلنګ وي شلنګ کې دا کې لگا دا چې کراسپوس پہ لگا ماشا الله تا څنګه بتل کی امریکایانو په خلون شډینګونه یقین په خدا کوټینګ کې کی وتا وردی به لا ما تا ورکی کی وطا. و نفسو راک لګیږي چې د د سات إلى حيث ينتهي طرفو هغه ته ورہی چې کومه ته د نظر رسې ای دجو یو غرتره وځي پښه الله عالم غر څه دنه باز جوړې چې ما کته به شی به کته یې لګ خراب به شی به دای شي چې سوا یې به زبردست مزه کومه کوي دیو فن به یقین په خدا یو طيبنو هو په دجال پوسی شي آه منډي به پوسی ما فَيُدْرِكُهُ بَابِ بَابِ با باب الد بابدباره بر راوني چې بابولل د دا بهتل مقدته خریيب او کله د شاب صبحبحان الله پهلو هو د خو بوقې د خو ووجې س یا چېسا ا اسلام قومونه ایاره ز را شي او کوم ت د منو اللهرو چې الله بعد د جال نه هغې بچ سااتلیوي کللهمون دغې وسته پر الله د بهک مراولي فهام صخواانو جو مغیب تفشیر سبحان اللہ تفشیر بھئی نیسا ریتے چھٹا پی لکا بیکار ہے مالا دولتنشتی ولی خفشیر بھئی لکا نو دے بودا سی لازم پی راکا کہ وہی حج فی الجنہ او دیتا و بیانو کی چھ خفشیر گرتا سنو با لڑی درجی در کی بجانت کی اب اخراشی گرڈ وڈ بھئی لکا فبینما ہوا کذارک اذ اوح اللہ تعالی الی عیسی اللہ بی عیسیٰ علی سو چه انی قد اخرجتو عبادا لی ماخفل بندگان او باسل لی یا جوج ما لا یدانی لی احدین بی طاقتیم نشتر طاقت دیو تند پارا دا غی سر دا جنگ پحرز عبادی الی تور نظمہ بندگان تور تبودا دغه غنیکان و نبی نکانا و یا باسل اللہ و یا جوج و ما جوج زوزی ما و هم من کل حدبی انسلون تاری غندین برا خوئی گی پا یا مر هم پا تیریگی با اوائلگا دی اعلا بحیره تبریه پس باندی پا یو دریاد باندی بحرطن دا پارت الغیر او دا دا مکانن دے تبریه ما پیو چاوی که سو بید اکولی با اس کی اغا مفتینی ویمرو آخرون اغا آخرنی با تیریگی لقد کانا بی ها دی مرتا ما یو زندن نومر ډیر به چې اول نو بس کلیو داسې وې چې سم پاک کړي و او چرته پي چا لاخره نه راشي وای موږ چې ولاتل تک او به وې صباح کې ويخسر نبي الله عيسى راګیر به وای شي محصور به وای شي نبي دا الله تعالی السلام او اصحابو د هغه بلګري حتا یکون حتا کی چی وې سره دغويلی اح یو صندې ته خیرر من میې دینار غوره سل بینران للی احې کوملیوم تاته چې نن یو سری ته سل بیناار چې دنا غړ دي په دغله به سره س بیناار ورکوي سرپې د غوی سر لکه د رااک دخورات سر شتهلی د ووی سر کې غه کم که یارات او په پاارواري کې که نه پهکی نه پایره ابو نبی الله ایسا وا اصحابو ال الله متوجی بشی نبی الله کیسا دا غمل گیری رضی الله تعالی اللہ تعالی رسول الله تعالی علیهم النغف الله په دې باندې چنجی روليږي په رقابم په سټونو دیږي دا بردستی ما نه غنډه یاد کړ دا بد دی شپ ما زوزی په کې پایذبحون پرثا شباغی مقتولان سمونه مقتولان فرص جمد فريس مرو كموت نفسن نفسن نفسن واحده فشاند مرد يوتا كل بمري ثم يهبط النبي الله عيسى واصحابه الى الارض يا براغوشي نبي ده الله د تورناو دغه ملګریزم کېتا فلا يجدون في الارض موضع شبر نبمي بزمګه کې او یو ليزيد ليس الا ملئه زحمهم مغل دکړي په دې لاره ګندګې د دې ونطهم او بويده دې فيرغو نبي الله عيسى واصحابه الى الله الله الله دلهې غمبرې سااره سلام او دغهملګري ي الله او تاان بهله ته متوج په سرله تاله الله مغیر اووریږ که انااک بختې لکه د اوخ د سکو پهشانبانې غې غټې په تح میلو هم نودي به اوچتي په الله او بیا غورې کم د چې الله تلا غوايسممه سرله اوده ووجله مطرن یا به الله باران نهړږي کی نو من خو ب مدارین پاتې بنیشي پ پهنیشي کور او اوري وله وبارین او نه د وبار ووجغې لکه وړه فشم اشعارها ها او بار جمع وبر خو نه پهر عرضه زمکه به و ح رو کاه کا زل کا دا به اوګې پهشان د خوا ګټي ثم مل کا توس به ح عید ثم یو قالل ري مکې ت کېږي سا را تا ک شابه کا ورودي بارا بارکت پی رو پس که فیوم اذن تاکول العصابت من الرومانه نو پا دغ سات کی خوریبا یوغتد لده یو انارنا ویستظلون بیقح افتحا او دیبا سور حاسلی پا پلت د یو انار بانی ده یو انار کی داسی پلت اگت کی دن لانده با سور جور شدی با تکینی غرغت انارون بی ویبارکو پی رشلی او پپایو کې مبارک تعجیل حتا ان اللقحه من الابل حتا کی یو لنګ اخذ او, او خاننا لا تكفل فام من الناس ما خك في جماعات دخل کو دپارا وللقحه من البقر او لقحد غادن تكفل قبيله من الناس هذاه قبيجي بده قبيله دپارا دخل غنا وللقحه من الغنم او بلنگد غنمنه لا تکفل فخیزه دبا کفکیو خاندان لره دخل کونا نن ناس فبین ما هو کذالک دی بدکسی وین دی بداسی وین اذ باس الله تعالی ری حصیبه الله بمزیدا حوار اولیگی فتاقظهم تحت آباتهن ندع مومنان بدت رخونو دلالی دل رونی سی پتقو بزوروها کل مؤمنن و کل مص و کل مسلمن دهار مومن او دهار کل مؤمنن و کل مسلمن دهار مومن او ده مسلمان محوالی. و خوالی ویبقا شرار نافی او ناکار خرق باپاتیشی تهار جونفیا تهار جلقمر فیوب البدا چخیجی لکفر چخی فعليم تقوم الساعتون دائی کسم خلق بانی لقیامت قيمي. ونه کی ماشاء الله حدیث وای کنه نو کی د کنه خضر بردس دا غه واقع او ذا و ذات خلت بین شان و عراق طریقا بینهما عافه اشد الفساد الورا عالي الاصلم برط ربد چادو او دو وای کنه یار دگو دشی او جمع زروه او زروه یا عاتب ذكور النحل جزله قطعه غرض الهدف الذي آه... لا تتخذوا من بعض غرضا لا تتخذوا من بعض تکایچوتوی یرما الیها الی إليه بالنشاب ای یرمیه رمیتن ک رم النشب الی الهدف دا چې دی ولی لکه څنګه چې ویشتل د غشو کیګی کی. عربي غشی هدف تا ول مهرودا نو هی الصوب المظبوط بارنګداري جامیتوی لا یدان لا طاقت النغب دودن چی پرسا جمد پریستا قتل توی زلقا دا چې جن و... او زلقا او زلطا دا جوړدي وایل میره اچ شې ته وایې شې شې ساباي ور حساب الجماعه اللهم ان ته لك عازل حساب فلن تولا و الرسل الله بل ابغ لنا رسلا واللقحه لبون لبون طاوله ولا في ان الجماعه والفخذ دون القبيله له دي قبيلينه چې دنا کم رښتنه حدیث په دماغ کې د پاړه وځه حتي رښتنه ویل کنه دليل له کار رښتنه حدیث په دماغ کې د پاړه جا کہنا مالا نیشن. اوزیف طبن الیمان. یا دلی کہنا اوزیف طبن الیمان روایہ ہون. حد دسمی ما تبیانو کا حد دسمی ما تبیانو کا ما سمعتا عادت کمتا ما سماتا هغه کوم تا او ریډی وي ا د چاله من رسول الله صلى الله عليه وسلم من رسول الله صلى الله عليه وسلم تاسو او ریډی دي کدا دی, دی دا. داری بیان د توګه صحابه جي به خلق یو بل نه چې دنا شنه خبري اوريدي تاسو یو بل تجېنه خبر واقع بیان وایي کنه لکه ماشنا واقع بیان کا نو په دجال په اړه دجال کې قال ان الدجال يخرج غردي کو صدا حته ونما هو مع وَنَارًا وناار نکیوب سر اون ب اوررب سري فعمل الذي اراهن الناسمان ا چې خلکی قوي ن پناارن تر قو دا به اوي زبقي پهظائد ل با مش د ررحمنہ ن جو دوره ک چ دی کو فعمل الذي ارا الناسسو نارن فما اون باری عظمون دا انارن اريت وردان يجوريني فينما انا عز بن طيب فقال ابو مسعود وانا قد سمعته دا داوود لذلك وانا فقال له ابو مسعود حدث بما سمعت من دعته يدكاء يا ابو مسعود سبت امام داوود لذلك وانا قد سمعت وعا هرست بده بسك بارس تشري ورا مره نقطتين ولازم الله طول عبد الله بن عامر بن عاصم دجار براوزی پی امتی زمہ پومت کی فیمکنسو اربعین لا ادری اربعین یوبن او اربعین شہرن او اربعین عامن او محکی اے محکی قصہ چیزی پیوی تشکیشی رکھا فیباس اللہ تعالی سبنا مریم فیطلبو فیحلی کون ثم یمکنن ناس سباسمین سباسمین دا وقت کیوں وہ کالا بیلیشا بین اسنین یا دا وقت دو تونو ترمیان دا وقت دشمنی نئی امن و آمان بیلی فما يرسل الله ريحا باردا من قبل الشام فلا يركالا ويجد ارض احد قاتبني شي بمرد المجوه تن في قلبي مثقال ذره من خير او ايمان الا <سؤال> قبضته داوى داوى حتى لو ان احدكم دخل في كبيب جبل كداخل شيء فضل دغر دي په دغر کې لا دخلت عليه داوى او ترشي حتى تقبل وتربي قرچ وجنيب سماره هر کې دندلا کور جو کړو اغاواب او ترشي فیبقا شرار الناس پاتل وشی ناکار رخ لکنسی نا. خفت ای طویر سفک سفک اے سفک دو اے دومت لبنائی دی بیان کری دی خفت ای طویر سفک دستی بین جانا زنب ایکام دوری احلام السبا احلام السبا یعنی پس سرعت کی شرط بدا سیوی لکا دم مرغود اے اے, اے. شرط بدور الزر الی لکبرغای چلوجی او پمن دو کی بچی ده کنا یو بل پسی به لک اغ احلام د سباع عادیا لک احلام د چا سباع عادیا الله الله الله خبره یع مقصد داې چې افلوونه دا د درندگانو وي مخ زنناور د زنناور خول کو نو نو په ش ته به داسې سپ دي چلو مرغي چلوي او افلوونه دا لکه د زنناورو اقل بیدی ام تعمرم احلامم بی حادا اقل لا یعرفون معروفا نیکی تب نیکی نوی ولا ارکنون منکرن منکر تبا منکرو فیاتم اصل اللہ ورسیطان شیطان بوتا متشکل جی فیقورو علا تستجیبون قبول کیا نکوی فیقورن فما تعمرون تمیتا سوکم کہے وهم پی ذالک دار رسکون دی باوج راوری گی با رابعی گی با دی او سره اگر شر پاکی حسان نعیشم جن بیخی تیسو مایون پا خوپی صوری یاو پوش پیلے جی پوکے اوکڑیشی فلا یسنو احادن اللہ اصغالیتن ناو باوری دیلار نباوری دیلار احادن یوتن لا یسنو احادن اللہ اصغالیتن سب با دی تکو کیم اے دا چیزا کم لیرد آوال نیدی اے ماتا گو ری گو ری گو ری گو دعشق پتو کوکی ورفع لیسن اے یو ترب کوکی بل ترب کوچی دی یکی سوید چاہتا وقتی دی کانا لطن خبر اکی اگر داسی دو ایسی کیواتا اے اے ایسی آیا مردہ دسی کیواتا دسی با دیو کی و اول من يسمعو اول غصور کی اولی بدیدارا راجلون اغسالی بیلوتو حوض ابلی چه دیبا پایا کنیارا لی با او دخپل اخانو فَيُسْعَقُ وَيُسْعَقُ النَّا زیبن بے ہو شکرشی خالق بے ہو شکرشی فَمَنْ يُرْسِلُ اللَّهِ اَوْ قَالَ يُنْزِلُ اللَّهِ مَطَرَنْ لِيَبَا اللَّهِ بَحَرَانْ لِيَكَ اَنَّهُ اطَّلُّ اَوِ الظُّلْ تَبُوا ایتنا ماموری بَحَرَانْ لِيَا وتابدو منهم السعد الناس يجوسي دخل قوتي راپور دشي ثم يربخ فيه اخرى فاذا قيام ينظرون ولكن ثم يقال يا ايها الناس هلما الى ربكم رب تعالى وقوفوا انهم مسطورون سبحان الله اذن تقول او دروي دي دي تاسو کورږي ثم يقال يا بارشتو تو ليش اخرجوا باث النار راو باسي تې د هر زرو ن نهه او نه نهوي پاې کا یوېل ویل دا نه شيبا د املهله جان نه نهجن لتي د اران شو چې دله پبره دا به زننګه چر کږ سو نانېجاننم ته وي و داناو سو نانې به جور ومتونې دی ب ماوم ووایه حت بردي پ داې ک یو ما یو يو جالو دانه شيبا داغرض د دا چې گردرض بم کار بودگار اکدبئ سختی د ډیر شته يا رسول الله ظکه یو مایخ ش رسات اوداغرد ده چې قشب د ساق ب شي پاند بندغه برثرکلی شي کملیکو بشانانی یا سختی بس کاری شي دا تړ تعویلات سکي ال سبح قو مانا یا ز صفحه اوونقي او صفحقره ا تا یو بې بوچ کې اللہ و اي كان ند يوكل الا سيط الدجال الدجال بخبيك دي الا مكه والمدينه ما شاء الله وليس نقب من انقابها نيشتدي يو نقب الانقاب و يريد سرون الا عليه الملائكه اگر پرشتي يو ساس پا با قطار بانی تحرصو ما دمکیو دو مدینی سوکی داری با کئی پا زلو بی سبخا بی با سبخا مقام پیلرشی پتر جو پل مدینتو سلاسار اور جزفات مدینه با دری چیزیں جلکیو خوری ری اخرجو الله منع کل کافر و منافق کافر او منافق مجوزی المدینه تو کلکیر کانا مدینه پشان دبانای دا او چیدو تو مدینه کے زدلی رزی او زیبا در جل سکر ب قال هو رضي الله تعالى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يتبع الدجال من يهودي اصفهان ورپسي کی ود دجال پسي يدو د يهودي د اصفهان دا په ایران کې او سبعون الف او یا يا زربي عليهم طيال الشمرنگ جوبي به چوري نو خلق بپدي جوبو باندې دوک کوي شمرنگي جوبي به چوري والقمي شريك رضي الله تبارك الله مامله جوړي کېل کده الله په نيګارنه ایران کې وزیره اصفهان راغلی اصفهاني ال تکي او يا د ركثار مچدين هغه د عزت شيکي د زملګري کي و او شني جوبې به چوري شيمرنګي جوبې په نړۍ ته پری واري شيمرنګي جوبې به چوي لګا دا بو سره اي خیالدار رج لګا ځکه نه عبادت د الله تعالی باندې باری جو برينار خوږي ورغلي وله شني کپري دي او شني شعر سوالام تا ملګري نه تا ملګري بچال عن أمي ثوري رضي الله تعالى عنه أن سمع رضي أن سمعت النبي الله عليه وسلم يقول لا ينفرن الناس من الدجال في الجبال ها مها تختی بغلای خلق د د جان په جبال کې او عمران ابن الحسين رضی الله تعالی عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوله ما بين خلق ادم الى قيام الساعه نشتر په ملز پیدائش د ادم تر قیامت تر هغو pore امرونه وش اکبره من الدجال د جان لري غټه پټنه دردا پټنه لري راټاړه او ډیره چدن غلیه دا ولګی کوونه لري دا څه غنو؟ دا څه ماته بس غنوای؟ چه چرې دي ګل؟ علاوه چې پرجینی وای، زړه باقي راځه